Берегом моря пройшов він і сів віддаля, чарівною сяючи вроди своєї красою. Здивована діва словом таким до своїх служниць пишнокосих звернулась. «Слухайте, білораменні дівчата, що я скажу вам?» Цей чоловік не без волі богів, що живуть на Олімпі, в землю Феаків прибув богорівних. Раніше, бо справді, він і мені таким неподобним здавався, а зараз схожий він став на богів, що простором небес володіють. О, як би зволив такий чоловіком моїм називатись. Тут оселитись схотів би, і назавжди у нас залишився. Дайте ж служебниці швидше чужинцеві їсти і пити. Так говорила вона, це почувши, вони їй скорились, і Одіссеєві зразу позносили їсти і пити. Жадібно світлий почав Одісей у нещастях незламний Їсти і пити, давно, бо не знав він ніякої їжі. Білораменна і знову намислила щось навсікая. Випрану одіж зібравши, на повіз її поскладала, мулів міцнокопитних впрягла. І зійшовши на повіз, так Одісея просила – і словом таким умовляла: "Встань, бо чужинце, ми їдемо до міста. Тебе проведу я в дім премудрого батька мого. Кажу тобі, там ми всіх найкращих людей феакійських побачимо разом, тільки-но он як зроби. Ти здається мені небестямний, «Поки ітиме нам путь крізь поля і оброблені ниви, ззаду за мулими й повозом ти із служницями разом швидко прямуй, а я по шляху перед вами поїду. Згодом прибудем до міста і з муром високим навколо. Гавань чудова обабіч його обмиває вигідно. Вхід же до неї вузький». Ставні кораблі крутобоки, Вхід стережуть той, І кожен із них стоїть під наметом. Там же і площа з прекрасним На ній посейдоновим храмом. Ледве донесене в землю Там врито каміння навколо. Снасті для чорних там суден Ладнають і пристрої всякі, Линви з лози, ще й вітрила готують. І весла стругають. Не сагайдак бо й не лук стятивою феаків на мислі, а корабельне кермо, і весло, і кораблі рівнобокі. В них бо, красуючись, море, вони переходили сиве. Тільки пересудів тих я уникнути хочу, щоб з мене хтось не сміявся. Багато бо є у народі зухвальців, щоб не посмів нам услід, Негідник якийсь говорити, що за чужинець вродливий ставний проводжав на всі каю? Де вона стріла його? Чи не буде він їй чоловіком? Може, в розбитім човні сюди занесла його буря з дальніх країн, бо близьких в нас немає сусідів ніяких? Може... На щирі її молитви із високого неба, Бог то зійшов, і назавжди тепер Він залишиться з нею. Краще, як ходячи десь, для себе знайде чоловіка, бо між людей феакійських нікого вона не вважає гідним себе, хоч до неї вже сватились люди найкращі. Можуть, бо так говорити, для мене ж це вийде огуда. Кожну й сама я знеславлю, яка б отаке учинила, супроти волі своїх улюблених матері і батька, вільно б з мужчинами зналась раніше відкритого шлюбу.